Hat éves koromban egy könyvben, mely az őszerdőről szólt, és igaz történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet. Úriás kígyót ábrázolt, amint egy vadállatot nyel el. A könyvben ez árt. Az óriás kígyó egészben rágás nélkül nyeli le zsákmányát, utána moccanni sem bír, és az emésztés Hat hónapját végig alussza. Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelek kalandjain, és egy színes szeruzával nekem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Remek művelmet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félnek -e tőle. Miért kell félni egy kalaptól, válaszolták, mert a rajz arra hasonlított. Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt, óriás kígyót ábrázolta, mint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriás kígyót belülről is, hogy a fölnőttek megértsék, miről van szó, mert nekik mindent mindig meg kell magyarázni. Most aztán a fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé úriás kígyót senyitva, secsukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzal, történelemmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le hat éves koromban nagyszerű festői pályafutásomról. Kezemet szekte rajzom kudarca. A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös örökké magyarázgassanak nekik. Más mesterséget kellett választanom, tehát megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem, és való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Kínát, Arizonától. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember. Így aztán életem folyamán nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. Jócskának a dolgom a felnőttekkel. Közvetlen közelből láthattam őket, és nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem. Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta a rajzokat, előbb az első rajzott, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akartam tudni valóban, megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott, ez egy kalap. Hát erre aztán nem beszéltem neki se óriás kígyóról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridge-ről beszéltem neki, meg golfról, meg politikáról, és Nyakkendőkről. Az illető fölnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismerettségbe.